بسم الله الرحمن الرحیم باب بیان جماعت من الشهدا باب د په بیان د جماعت د شهیدانو کې په ثواب الاخره چې د آخرت په ثواب کې د شهید کې تعیینی البته ويغسلون ويصلى ویغسل علیهم غسل ورکوږي چې موڅو ورکوږي لکه د دې کې په شان د آ شهید نه دی چې غسل به یې بخلاب القتيل في حرب الكفار فخلاب داغ وجليشيكي فقتل الكفار كي اغا كده نو ددم اصل خداره كي لا يوصل كانا امغم داوي ولديما دا استغدار كي لا يصل عليه لقد شوا في اول لي نو جنازه كنكي ولي وجنازه د بارد ما فكور گناوني غناوني او شهيد چيكالا گزار کي اولغي نو زد غناونا كده اغا مفتي جنازه باپينا ني امام ابو حنيفه رحمه جنازہ سرپی د پار د دې لیکي جرد غناونه دا اعزاز او احترام دو مرید او پدې سره مقصود اغا معاف کول دو غناونو دو مسلمانې او دا په شهید کې په اعلی ترتیبه سره دې حاله تشریف باندې موصو وروسته باندې پیر شلکه نو دا د خپل مسلک ذکر کو او دلائل دی امام شپدی کې ډیر شه ما شاء او حس کې شهيدا ډیر شه نبی اسلام په جنازه کړی دا نجاشي بارک وي او قول لازم کې شهيد دي سوال اور کې شي لګا والله اعلم یا څنګه ا څه مطالعه مې وکړه او څه کوم دي چې څه پته لیې چې شهيد دي خدا سي د نبي رسولات والسلام بارکهم شهادت خبره شو سبحان الله نبی اسلام برک و علی زکه چه کم ظہر ورکری شیپاغه حقی اک اثر په نبی رسول الله کی پروتو دالې د وجه د چن اغه فاچه دي شہیدو صحابه په جنازه کې دا ولې ها دا جنازه په شریط باندې شته دا به من خلا وګورم دا شہید نو نه د شین جنازه د ما دات دې غویاه وایو وای نو سيب اڅو حدا او خمسۃ مشوادات دې نو پینځو خدای دی ال متعو چه نه وي پینزو خداش والا المطعونو یعودا چه طعون بانی مرشی والمبتونو او مبتونو چه دخیق درد بانی مرشی والغریک و عبوک روشی پینزو خداش والو صاحب الهدمی عبادی پر او بردیگی و شہید بی سبیل اللہ او دا اللہ پنار رکی دی شہید سی اغام شہید دی تاثو شهداء تاثو کی شهداء تاثو سوك مارئ قال يا <تب> رسول الله من قتل بی سبی اللہ فو شهید قال ان شهداء امتی اذن لقلیل زمان امت شهداء ہو کچری دلاتی خبری داو بیالک شول قالو فمن یا رسول اللہ ویزا اللہ رسول شهداء زودی قال من قتل بی سبی اللہ فو شهید و ومن مات في سبيل الله فخف المرمشة فجارة الله فهو شهيد دماغ جهو؟ دماغ جهو؟ نا نواق نشطة غمشة و من مات في الطاعون فهو شهيد طاعون اما رجل شطبي تخيص و شعراجي قلب جمعني دماغ جهو و من مات في المطن فهو شهيد صوك دقید دو نغذا وجه نمر شینا شهيد والغريق شهيد <تصفيق> اوجه لوب شینا شهيد دوائم دعوت روم کا رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم فرمائی من قتل دون مالی هو شہید سوک چی در پل مال پہے پال کمان کشور دے شہید دے تانا سکمانہ بھی پیسی تاوی مال ہے رہا کن کور دے کوئی جاہت دے کوئی نیدر کن جگڑک ہے کدی او جانم تلیورا ساو آو کمڑی بن شہید پختو اسلام چی دے کن اصلا میں پختو غیرت غیرکی دے بے غیرکی دے کوئی ہوا فوشلو اوس اوه هه سويته زيري ناغري نو ده نا ده دا شره نو فهو شهيد ومن فقد الذين جميلهم انه دون دنه فهو شهيد بروت زدي وجنه وسمودي وَمَن قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ سوکه د خپل دین په عبادت کې او دین د ناخلم فوه شهيد مينہ ومن قُتِلَ دُونَ أَهْلِ فَهُوَ شَهِيد خذ د رسوې نور د تسروې او بس ورځه پی چې ورلې پیږه دایکره به شهيدی کار سوشته دا الکه سوش دا دوره د می په کې سوچه دونه ديني به ځنه همشو دونه اهلی به څه شو وای وای, وای, وای یو کتاب کی مې ته نور پاندو شې دي؟ سلوور پاندو ماشا الله سلوور پاندو تقریبا محمد رسول الله صلی الله علیة, علیه وسلم پڑھیه وایي. یو ترې را رسول الله صلی الله علیه وسلم د ووقال یا رسول الله ایدہ الله علیك لشیه ار ایطا خبر راکا ان جا رجلن یوریب اخضا مالی کا سرعراشی زمامال اغسطل غواری قال فلا توتیه مالکا مال دیولا ورنجی قال ارائیت ان قاتلنی بیک ما سر جنگ کے قال بستالا سبندی قاتل ہو بیشنے کنا قال ارائیت دیوی ملاب جگڑا نکیی ملادی تی خضا والی تو اے جگڑا نکیی تا ارائیت ان قتل ای قال قاتلو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ قال ارائیت ان قتل ای قال فا انت شید قال ارائیت ان قال ہوا فی النار جہنم تبیو رسو کنا پی ایک دیانا بریوانی پڑیئے نو ٹھیک دنگا نا تامو لڑی جیاد دیو غلامان دی راوستلن عزادول دا فضلت د غلام چې چی صلاحیت مکیم عزادی کنو وایا فَلَقَطَعَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ فَذَلِكَ يُخَفِّفُ عَنْهُ ذِلَّةَ الْعَقَبَةِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَطَعَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعال في يوم ذي مسغى يتيما ذا مطلبه او مسكينا ذا مطرحه ثم كان من الذين امنوا واتوا بالصدق وبالصبر وتواصوا بالرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشامه عليهم نار مقصده ارا مذك نعقاباد كنفقوا من اعتق رقبتاً چاچی آزادک رقبا مسلماناً مسلمتاً آتق اللہ بکل عز منو اللہ با آزاد کی اندام ددن عز منو من النار ددن هر اندام اے ددن اغلاس آزاد داوی پا عوض کی ددن اغلاس آزاد دورنا حتا فرجو بفرجی ددن اغا فرج آزاد کرنے لی آزاد ددن فرج بچی جناب آزاد چیم <تصفح> خارص بلک صبرته سرودیننده وای وای دا حدیث ف آتش پیتم حدیث سے روایت ہوا ان قصوا مو اگان سطرے وردل و سطرے مو بعد النفیس ندی لا لقد جاؤکم رسول من انفسكم یو قرارت دی. لقد جاؤکم رسول تاسو تا پیغمبر در غلل من انفسكم استاسو تا خاندانون که دا اشرف خاندان د نفیس قیمتی خاندان دا را گلی چا خاندان نو الا اہلها و اکثرو ها سمن. لقد دیفر دل احسانی للملوقی. قالا لقد مملوق سر خق ما ملکت ایمانو کوم مذاهب رب الدغه تردی ها وعلی ما معروف ابن سوید نصر سوید تا عليه حلتن قدبان جن جاما سبحان الله حلتن صَوْغٌ مُرَكَّبٌ مِنْ زِهَارَةٍ وَبِطَانَةٍ من جِنْسٍ وَاحِدٍ دبل جامو زبردست تمندار واعل غلامي مسوا و غلامان اکتیوا فسال طوان ذلك ما تذيب بارگی تفصو کو فضا کرا چې د سحقل غلام له دت کې جوړ جوړ کړل دا ولي دا ذکر کوو چې انه صبر رجلن علی رسول الله و یماد نبی رسول الله په زمانه کې اوسېدي چې الک تهویل ت بل بل که نه پ ک ی بل سر یو بل شيکه نام سره ده نه نام سره ده چ س د سره په مسکني داداخلشي وي او ف حور او ف ح نو ک بدي نه م را دي که نهغ را او کهدب مستته اولاړي او بل عمام ان ل اولارړي اوول طرحه پاکيږي او د وترګ خپل موږ د فتح ورتي نو موږ د غخري کې راغلي ها تاسو کار دې ملي باندې پخارګ نو لکه چې دي بل امام له فتح ور کول سرستا مصابېږي چې راوالي او غخريږي صحابه او امامان دي چې یو بل ته سوی نو وي بهستا کاليشته ورنه ایمان باندې راشي پسله فتح ور کوي چې صحابه ور فتح ور کوي چې دې کې داخل دي کې داخل دي او یو بل ته وي پر مې اس کې جوړی جوړوډې او را ور په اپا چې د خپل پلار ډاله ته کومه خبره الکه ضروري دی او او لا دې یو څه چې زما ته 3 dane پلار دی زب تاسو کې تاسو فرند کي فایدہ څنګه وای زما په کې مونږ به نارواله لك الله الله فايره به امه دلے پہ غورتوں کو موت شرد اور دا, او دا موت کو نزبتی ورسا دا آن نزبتو کو چے اے دے توری خلید دیا فاقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا کَمْ رُوْ اَنْ فِيكَ جَاهِلِيَة حالاکت تتاہی صلی اللہ علیہ وسلم جاہیلیت کوئی نپراتی ریزتا صلی اللہ علیہ قوم اقواركم دثا صورتي وحولكم دثا خادمين لجعلهم الله <سؤال> تحت ايديكم الا لا تستصي الرسول لندراستي فمن كان ابو تحت يده ذا تشي رو مسلمان داغد لا لاندي ولبل يطعمهم ما ياكلوا بيد اغل خرافه كي داغد چه يفري وين لبس مما يلبس اغتي اغصل كي داغد چه يوني ولا تكلفوهم او ضيم بني بوج ما او ما يغلبهم اغه كي اغدي مغلوبه کی کمزوري کی فان كن لستمهم كتصدي باري چغات بيدې لا ولا نو فاينوهم بيو تر ورش وينيمي لارې کولې متولي نیم پر د سبحان اللہ دیو سره کوي اعانت سره کوي ما د نبی اسلام نه دا اوریدري دي چې اطعمو فطيعمهم مما يطغل ويلبس مما يلبس ذکما تکما جوړا ټول له هغه جوړا خپل غلامو حالم تمجدنا چولې سبحان اللہ با په فضل کې احصار کله مملوک په منصرخ کول اسلام کې اشریا اسلام کې امن دې اسلام کې چېن او غیرت دې اسلام کې پختو ده اساوي قانون کې دو چرګي د خريصر هم بد نشته دی ما ورقه ايمانو کوم نو غلامانو سره هیڅ رم بد نشته لکه سبحان الله وي اسلام چې د نړۍ هغه کې امن نشته ديګه په نظر دی کافرا په دې کې رم دی وايي اولید رضی اللہ عنہ ملیدی صلی اللہ علیہ وسلم اقار اذا اتا احدا کم خادم اطوابی لیکن اللہ بینگانا چنن مندی وی سمسائی پسی مندی وی پخکری پسی مندی وی کل مسال راڑی کل غوری آکی چرکوکی انٹول توکری کپردلی اقار اگر کنید رکوی اذا اتا احدا کم کل چراوییو تنسا ستا خادم دادا بیتعانیی تعانددن فا ایلن یلس ماہو کذانتا ده شرمګی کنه ور دي کې غلې ورونه او لوکمتنه یاد ورونه او اوکرتنه اوکرتې نه ف انه ولي علاجه هغه تکلیف برداشت کړی د دې په پخول په خول مخول کې دغه وکړی او دږي هغه برداشت کړی دي اساس دې نه هغه به فرات نه ورکه نو اکه نه چې غړال خو کې ټول په خپل اوخره خزانه یزدین راځي دا ورسره کې کې نه دلا په خپل یو کې چې ماته وګورې په خپلم باندې وی دی ادا به یو بادار کې په خپل او چا ته کور دې چې دلور څه ماتوږي هغه څه مړ شي په دې ددل ځان له دې دلیشته فإنه وليعلقو لوخ یا وینځي لوخ یا صفا کوي او دا هغهږي او دا چې د پخول هغه کې وی دخذ حقنه نشي په اسلام دستانه ور کافر نشي چې دا حقونه نشي په اسلام اسلام متداولي چې خدي تکلیف برداشت کوي د قران کې د قران نه خادم تکلیف برداشت کوي د قران نه ایله ورقه چې تکلیف برداشت کوي د قران نه د قران نه ایله ورقه دا سي امانه دا په دیلکه الله سبحانك الله وبحمدك على رده بعزة بنفسه وقدرنا على المكين والحمد لله رب العالمين